А вона дивилася на нього закоханим поглядом. «Ще трохи, – сказала вона йому, – і я вже навіки буду коло тебе. Я через цей черівницю встала, щоб не забув ти мене, а я тебе, щоб чекав, бо я таки тебе не забувала. Так сильно любила? – спитав він, лагідно сміхаючись. А вже ж, – відповіла вона, – бо що ми в цьому світі без любові? Хлопець помішував в горщику. Дивно і чудово воно пахло. Йому здалося, що дуби звідусіль підступилися ближче і вдихають у себе цей аромат. Перестав дзвонити в небі Жайворон, і замовкли бджоли. Були в цьому лісі самі. «Нє!» – скрикнула раптом стара. «Вона не покинула нас, ця гаспидна варка!» Хлопець здригнувся, глянув перелякано, дивилися на нього пильні очі. «Боюся я такої капусної душі!» Сказала Іваниха Галайдиха. Боюся, що розладнає вона мені науку. Хіба таке можна розладнати? Спитав хлопець. Ще як? Двоякі черевниці бувають у світі доброчинні і злочинні. А товарка злочинна? Жабуниха подивилася на нього пригашеним зором. Того я не знаю. Та й ніколи мені вже те довідуватися. Віддамо це на волю Господню. Віддамо, відгукнувся хлопець. Нап'ємося зараз цього зілля, сказала стара, обоє нап'ємося. Коли так треба, то й гаразд, мовив хлопець і зняв горщика з вогню. Тепер обійди галявину і роздивись у наш відунський спосіб. Коли хто підглядає, помремо обидва. Хлопець покірно збився і неквапно пішов по галявині, обходячи її колом. Часом зупинявся і наставляв руку, дивився, але бачив тільки дерева й траву. Не було біля них і духу живого, Проте звістила йому дивна, Трохи моторошна тиша. Зник і вітер, Все зачаїлося, примовкнувши, Заціпеніло, Бо готувалося до великого сакраменту, Безживно попускалося листя, Начебто вечір на землю впав, І заснула зілля, Замерли всі комахи й жуки, А може подалися з цього місця геть, Тихо конав серед галявини вогонь, і біля нього корчава, бо ваніла стара жабуниха. Хлопець йшов та йшов, спинявся і розглядався, аж очі йому почали боліти, так виглядав. Але не узрів нічого і нічого не почув. Начебто хтось заклав йому вуха воском і заліпив очі. Саме тільки зілля, трава й дерева жили коло них. Напружене його серце стислося, немов хто у жмені його взяв. Мозок запринів ніби в голові йому були натягнуті струни. Ішов по колу та йшов. Мав незабаром його завершити, але не поспішав. Покидав у траві сліди і бачив їх. Обпоясували галявину, бо замикав її надійним обручем. — Чи ж побачив кого? — спитала стара, коли він дійшов до неї. — Ні когісенько, — мовив хлопець, і обличчя йому було таке спокійне, як і все навкруги. Перший вип'єш ти, сказала жабуниха, якраз половину. Але стривай, спинила вона його, ще одне тобі не сказала. Подивилася на нього крізь приплющені повіки, але не побачила. Не мала вже потреби нікого бачити, тож і заговорила так, наче сама до себе балакала. Не думай, що ти – це ти, і все. Ти крапля в цьому світі, кинута так собі, часточка днієї великої душі. Ти – це часточка усього, що є живого в світі, і ця трава, що мнеш та косиш, і цей блискучий жук із зеленими крильми, густа її ледь, ледь ворушилися, адже говорила вона незвичні речі і потребувала незвичних слів. Все єство її від цього напружувалося, і вона не так вимовляла, як вичавлювала із себе слова. Учинивши комусь зло, ти собі його вчинив, так само і з добром. Убивши когось чи зламавши, ти в собі щось убив чи зламав. Стережися того, бо з тебе спитується більше, ніж з інших. Замовкла і знову дивилася. Знову не бачила нікого перед собою. У ній лише мала іскра життя щетліла. На мене ж, хлопче, серця немай. З того світу не клич і не питай порад. Сам собі будь. Задихалася, бо важко й було вимовляти слова. «Багато мохтимеш, і через це проклятий будеш», – сказала самим шепотом. «За любов наругу прийматимеш, але завжди мудрий та поблажливий будь. Чуєш?» «Чую», – сказав так само тихо хлопець. «А коли я захочу, баба, покинути все це, коли захочу жити, як і всі люди», – похитала смутно головою і ще смутніше подивилася. «Пий!» Вже прийшла наша пора. Якраз половину випий. Приклав горщика до вуст і випив стільки, скільки вона сказала. Це ти за себе випив, мовила вона. Тепер ще половину відпий. Знову приклав горщика і знову напився. А це ти мене випив, ще тихіше, мовила вона. Решту мені піднеси. Пила жадібно, за хлином, наче поспішала. Відчувала, що тече їй по жилах вогонь. Червоний, а часом і зелений. Червоні та зелені хвилі покрили її і погасили зір. Тіло почало корчитися, витягувалися чи скорчувалося жили. Щось у ній росло, а щось зникало, щось плакало, а щось народжувалося. Ноги її входили в землю, і опинилась у ній по коліна. Розросталася там у землі, розкладаючись на сотню тонких та довгих коренів, Тяглася все глибше і глибше, тос її тоншав і тужавів, твердів і покривався корою. Руки її розщепилися і розрослись у повітрі. Голова раптом розкололася, вибухши вогнем, і теж розкинулась у просторі тонким, як нитки гіляча. Те відтя вкривалося зеленим полум'ям, покриваючи її і загортаючи. Палала тим вогнем і вже не могла думати. Могла тільки слухати землю та вітер. Здається, ще хотіла щось сказати, але то був уже не шепіт, а шелест. Тоді сміявся у багатті вогонь, вистрибнув раптом зі свого ложа і підскочив високо. Впав відтак на землю і розійшовся димом. Дим покрив цілу галявину, і хлопець закричав перелякано, зірвався на рівні, і, не тямлячи себе, кинувся між дерева, що сердито й похмуро зашуміли, покидав той мертвий вогонь і той кущ, що рапто виріс серед галявини, біг, і земля стогоніла під ногами, кашляв, викидаючи з себе сизий дим і страх свій, мліли йому ноги, не ставало повітря, тож розтулив рота і хекав, як загнаний пес, рвав ногами папороть і ожину. Вдарявся вряди годи об стовбур, що несподівано виростав по дорозі і тихо зойкав, загубив шапку, і з під неї раптом вилилося пишне золоте волосся, чіплялося за гілля і залишалося на ньому. Рука схопилася за груди і роздерла сорочку, щоб легше було дихати, і випали з тої сорочки великі, білі дівочі перса. Дівчина не могла спинитися, невідома сила гнала її. По лісі гнала, стьобала по білих плечах, сльози заливали обличчя, те обличчя темніло від сліз і зморщувалося, хотіла конче втекти з цього страшного лісу і від великої своєї поразки. Зрештою не змогла далі бігти, пала просто в траву і заридала по-дівочому, жалібно і безсило. Нараз затихла, звела голову і слухала. «Я тебе впізнала, Варко Морозівно, почула вона тихий голос». Давно впізнала. «Це я не зі зла, баба», – прошепотіла Варка. «Гадала, так собі пограюся, бо хіба не водиться таке між нами?» «Я не хотіла зла тобі», – сказав голос. «Де ви, баба?» – гукнула розпачливо. «У тобі, Варко, ти ж випила мене, і не вражайся. Тепер разом житимемо. Все, що я знала, тепер знатимеш ти. І заплатила ти мені за це сповна. Доки віку твого не забудеш мене, як не забула і я своєї навчительки. Я помру у тобі, коли ти помреш, але науку мою не згуби, Варко. Слухала, сподіваючись почути ще якісь слова, але їх не було. Глибока тиша огорнула її зусібіч, і ні шелесту, ні шереху не чулося. Ні співу пташок, ні зудіння комахи сиділа на траві і раптом побачила босі свої ноги. Були вони чорні і репані. Глянула перестрашено на руки. Були вони сухі і покриті старечим ластовинням. Тонко скрикнула варка і схопилася. Провела пальцями по обличчі і натрапила на зморщену стару шкіру. Схопила пасмо волосся. Сиве воно було і посічене. Розгорнула сорочку. Замість пишних персів побачила сухі і обвислі. Знову кинулася бігти. Думала, що біжить. Натомість ледве дибала. Тримала в руках палицю і допомагала собі нею. Сльози все ще текли їй по лицях, вимагаючи на них нові рівчаки. Зрештою відчула, що вони висякли ті сльози. Завиювалася поволі їй у груди лісова тиша, і варка забула раптом усе, що тут відбулося. Поверталася додому, хоч цей дім ще треба було знайти. Можливо, вона прийде до хати під зарослими бузками горбом а можливо й до тої, де жила раніше. Спинилася і прислухалася. Почула голос трави, і це не цвіркун співав біля ніг. Це не був голос звіра, птаха, комахи чи людини. Так могла говорити тільки трава. Був той голос приглушений, як шепіт, але вона його зрозуміла. Не так, як людську мову чи тваринні поклики. Це був інший вимір, і вона не могла розказати який. Не могла б перекласти той говір на мову людини, та й не потрібно це було. Більше відчувала, ніж розуміла той голос, бо його не можна сприймати інакше. Бачила перед собою стежку і повільно по ній дибала. Знала, що виведе її до рідного села, де призначено їй жити. Ступала по зеленому вигоні, на якому палили вогнище хлопчаки і де паслася худоба. хлопці про що сперечалися? І вона почекала, поки звернуть на неї увагу. «Доброго дня вам, діти!» – сказала тихо. «Що це за село? Що я у нього прийшла?» «Мар'янівка!» – відказав їй чорночубий хлопчак і сміливо подивився на неї. «А вам кого, бабо? А чи я ато хата з краю?» «Корогоди!» – озвався хлопець, а я його син. «Чи не Василя часом?» – спитала хвилюючись. «Дякого там Василя?» – засміявся хлопчак. Василь уже давно помер. «Помер?» – скрикнула Варка. «А хіба це не твій батько?» «Мій батько?» – засміявся малий. «Забулися ви, бабо, то мій дід був Василь». Вона стала й довго дивилася, побачила раптом горб, густо зарослий бузками і повільним кроком рушила туди. І йшла і невідривно дивилася, наче хотіла запалити на ньому міріади пишних і запахущих суцвіт. Хотіла того і відчувала, що це в її волі. Тож ішла, ішла, і раптом там на горбі, наче вітром дихнуло, затремтіло повітря і сколихнулося. Вся гора розквітла разом і водночас. Безліч тужавих суцвіт вибухнули цвітом, і все не наче ясно-синім смерком повилося, Тиху радість відчула варка, торжество й щастя. Все ще тримала погляд там, біля вузкового моря, бо сподівалася ще й на друге диво,